Pityogós. Vasárnap hajnalban felkeltem, amikor a házban még mindenki javában húzta a lópört. Pizsamában tenkedtem le a földszintre, és onnan a hátsó udvarba, hogy megnézzem, mi van húhúval. Fucér lábam alatt hideg, és csúszós volt a harmadtól még nedös hű. Beleselkedtem a nyári konyha ablakán, de egy darabig nem láttam sehol húhút. Aztán az ajtóból már felfedeztem, hogy leugrott a narancsos ládáról, és az árnyékban áll a padlón. A pockoknak híren nyoma sem látszott, és bennem egy percre megállt az ütő, mert arra gondoltam, hogy az uhu biztosan felfalt az egész bagást. De aztán ráeszméltem, hogy marhaság ilyet gondolni, hiszen a pockok 30 vannak, hú pedig még csak egészen kicsibakolj. Uhú nem vett észre engem. A sarokban heverő ócska zsákok kupacát bámulta szinte megikézve, majd hirtelen csökkent egyet, és felugrott a zsákok tetejére. Ekkor mindketten rájöttünk, hová lettek a packok. Soha életemben sem azelőtt sem azóta, nem láttam még ilyen sok pockot, ilyen sebesen mozogni. Úgy lőttek ki a zsákok alól, mint meg annyi és tépajót szágúdozással kerestek maguknak új búvóhelyet. Kezdtem kapiskálni, mi történhetett. Huhó alkalmasint magányosnak érezte magát, és elhatározta, hogy összebarátkozik a pockokkal. De ha ő nem is tudott semmit a pockokról, a pockok az égvilágon mindent tudtak a bakjokról. És amikor hú váratlanul közéjük kuppant, nyakukba kapták a lábukat, és olyan taponán menekültek be a zsákok alá, mintha maga csingiszkán kergette volna őket. Most pedig, amikor Huhu véletlenül, vagy szándékosan kiűzte őket menedékükből, végképp begolyóztak. Egyikük egy jól megtermett példány teljes erőből nekirontott a falnak, visszapadtant róla, és egyenest Huhuba ütközött. Huhu dép ugrat, felborzolta a tollait, és meglepetten húhagadt egyet. A pocok alig ha nem azt hitte, hogy neki befellegzett, de úgy döntött azért nem adja olcsón az életét, és hősiesen beleharapott, huhul lábába. Huhú, terülen felcikkant a magasba. Az egyik pillanatban még a padlón ádagált, a következőben az ablakot palító szúnyogháló felső szénénén lógott, fejjel lefelé halára rémülten. Partított róla, hogy a világ minden kincsért sem volna hajlandó még egyszer visszerezkedni ezek közé a lögdösültő harapós országok közé. Mementem hát a nyári konyhába, kibagasztam húhút a szunyakálóból és kivittem az udvarra. Annyira megörült nekem, hogy elkezdett húhogni, de aztán nem tudta abba hagyni. Tisztára, mintha csuklott volna. Mivel a pockák közé igazán nem rakattam vissza, a hóna maláduktam, és hegyen besurantam vele a házba, fel a szabámba. Az én szobám a padlás szinten volt, közvetlenül a tető alatt. Rajtam kívül nem járt fel ide más, csak a szolgáló lányunk, Ofélia, akit offinak hívtunk, hogy bevesse az ágyamat és megpróbálkozzon néha a takarítással. Tudtam, mama sosem engedné meg, hogy húhút a házban tartsam, de úgy éreztem, hogy ha egyszerűen beszárom a szobámba, és Offi jelenésének idejére eldugom az ágy alá, egy lélek sem veszi észre. Körülbelül egy órával később, amikor lementem reggelizni, Hóhó már az egyik karaszék háttámláján üldögélt, és úgy viselkedett, mint aki teljesen otthon érzi magát. Gondosan bezártam a szobám ajtaját, legalábbis azt hittem, de a redesz valószínűleg vére csúszott. Papa, meg én kettesben ültünk az asztalnál, mert mama aznap gyengélkedett, és ágyba kérte a reggelit. miután a tette a zapkását, kiment a konyhába, és összekészítette a tárcára mama reggelijét. Offi meglehetősen fura leánzó volt, örökösen angyalokat meg ilyesmiket látott álmában, legalábbis folyton erről mesélt. Sőt, néha olyankor is látott mindenfélét állítólag, amikor nem aludt. Ennek tacára istenien főzött, és ezért a szüleim nemigen törődtek a látomásaival. Offi fogta a tálcát, és elindult el a hátsó lépcsőn felfelé. Ez a lépcső pakol sötét volt, mert ide nem nyílt ablak. Offi nagyjából a közepén találkozott össze a lefelé tartó huhuval. Offi egy felőtrázó sikarjal elejtette a tárcát, huhu, -hu, akinek az idegei még nem nyugodtak meg teljesen a pockak közt átért kalandak után, harsányan felhúhokat és megpróbált repülni. Ő meg Offi egyszerre érkeztek meg a lépcső tövébe, egyetlen bukvencező visító Offi, miután a papa valahogy lecsendesítette, bevonult a szabályába, összepakolta a holmiát, és anélkül, hogy hóhút vagy engem egyetlen búcsúszóra méltatott volna, fakétnél hagyott minket. Többé a színét sem láttuk. Papa iszonyúan boldogtalan volt. Tengelő után berendelt a dolgozó egy kis beszélgetésre. – Billy! – kezdte eléggé emelt hangon. – Ha én ezt a bagyot még egyszer meglátom a házban, Egyenest a tepsibe vágom, amit pedig téged illet. Úgy eltángálok, hogy egy hétig nem tudsz majd elülni. De a papa haragja szerencsére nem tartott soká. Még aznap délután előzette az asztalos szelszámait, és mire eljött a vacsora ideje, összebüszkült egy különleges lakhelyet húhónak. A tágas, kb. A 3 négyzetméteres ketecet rótháló borította és a hátsó udvaron álló, kiszállott fa köré épült, amelynek egyik oldalára baba egy eszkaládát is felszegezett, hogy hóhónak legyen, hol meghúzódnia, ha esik az eső. Hóhónak szörnyen tetszett az új óriás kalitka, csak az volt a baj, hogyha odhagytuk, rögtön árvának érezte magát. Amíg mörébb brúz vagy én a környéken voltunk, majd felvetette a jókedv, de ha egyedül maradt, csak kuboztott, összekuporodva a fa mint egy rakás szerencsétlenség. Megpróbáltam berakni hozzá néhány galambot, hogy legyen valami társasága, de ez sajnos nem vált be, mert a galambok vihadoztat tőle, hol ő a galambok miatt. Két hét elteltével azonban magától megoldódott a probléma. Egy keti napon hazafelé bicikliztem az iskolából, az utcán mögött húzódó sikátoron át. Már messzerül láttam, hogy két srác áll egy nagy olajos hordón mellett, és köveket dobálnak bele. Az egyik fiút, George Barnest, jól ismertem, de a másikat, aki jóval idősebb volt álló, még nem láttam. George is észrevett engem. Hé, Billy, ki a nekem, gyere ide, te is szórakoztatsz egy kicsit. De amit a két suhanc művelt, apa nem volt semmi szórakoztató. A hordó fenekén egy bagaj fióka kuparkott. Egy pillanatig azt hittem, huhú, de aztán megállapítottam, hogy jóval kisebb, és a színe is sokkal sötétebb. Ez volt a legszútykosabb madár, amelyet valaha is láttam. Töröredezett, tollazatát teljesen belette az olaj. Ő volt a kődobálás célpontja, és valahányszor eltalálták, lelapult és valami sírós, remegős pityegést hallatott. Rá ordítani a fiúkra, hogy hagyják abba ezt az állatkézást de tudtam, hogy a csak bunyó lenne, és azt is tudtam, hogy kettejükkel úgysem sikerülne elbánnom. Honnan szereztétek? Fordultam az idősebb fiúhoz. Neked meg miközött hozzá, öcsi? Nézd, folytattam. Az a helyzet, hogy van otthon egy olyan és ez a bagaj pont bebaszolna. Mit a cél te? Megkapod a sváci picsakomat, Muti. Elővettem a picskát, ő pedig megüskálta a pengéket. Na, mondta végül, nem egy nagy szám. Igaz, hogy a bagaj és sokat? Félig döglött már. a kércsi, viheted. Furha tud lenni némelyik gyerek. George az előbb még kövekkel próbálta elpusztítani a kis polgőt, de abban a percben, hogy megvásároltam, elkezdett úgy viselkedni, mintha hivatásos gondozónak akarna elszegődni melléje. Nemászott érte a hordóba, óvatosan kiszette, átadta nekem, aztán elkísért hazáig, és segítette letisztogatni a fiókáról az alajat. Elmesélte, hogy az a nagy darab srác az egyik szuterland környéki nyárpásban találta a bagolyfészket. A 22-es puskájával kilőtte belül az anyabagyot és a fiókákat is, egy kivételével, amelyet mulatságból hazahozott, hogy megtéfálja vele a kutyáját. A kis uhó bizony nagyon ramadt állapotban volt. A jelek szerint már jó régen nem kapott enni, és a sok kő meg az olaj sem tett éppen jót neki. Túl beteg volt sem, hogy megült volna egy ágon, húhú ketrecében, így hát letettem a földre, és bementem a házba egy hamburgerért. Mire visszajöttem, az új bagoly az oldalán feküdt, és huhó ott át fölötte. Azt hittem, ő döntötte föl, de George elmondta, hogy egészen más történt. A fióka egyszerűen eldőlt magától, de amikor George megpróbálta felemelni, Húhú -hú leugrott a fáról, és nem engedte, hogy George hozzá Bementem a ketvecbe, de amint legukoltam, hogy egy darabka hús csak a jövövény felé, Huhu előre a fejét, és kitált szárnyal rámszizeget, mintha azt mondaná, hagyd békén azt a madarat, különben velem gyűlik meg a bajod. Nyugi hékás, szóltam rá, ne balondozz itt Huhu. Ez a szegény kis pára éhes, én csak megetetem. Nem tudom, megértette e Húhú, -hú, amit mondtam, de annyi biztos, hogy abbahagyta a szizegést. Odadugtam egy falatka hamburgert az új bagaj csőre alá, és az egy kis idő múltán elvette. Lassacskán megevet mindent, amit hoztam, aztán nagy nehezen feltápászkodott, és megállt a lábán, bár erősen ingott ide-oda. Mielőtt megfoghattam volna a Hú Húhú melléje oldalazott út, hogy az ófióka neki támaszkodott. Ekkor végre behunta a szemét, és láthatólag elaludt. Ebben a helyzetben hagytuk magukra őket. Másnap reggel az új bagoly fennkupolgott az ágon huhó mellett, és ettől kezdve hú nem volt többé magányos. Este, amikor a papa hazajött az iradából, beszámoltam neki az eseményekről. Elmondtam, hogy az új bagjot pityogósnak neveztem el, arról a sírós, pityegős panasztaláról. Két pakolj, kiáltott fel a papa, és a kezébe temette az arcát. Most már biztos, hogy többé sosek a punkszakácsnét. Na jól van, Billim, egyetve néz, de több pakolj nincs, megértetted? Papának igazán kár volt izgulnia. Két pakolnál többet amúgy sem akartam soha.